Знайомі пригоди? Там дві сторінки з наркотичного обороту. Свідки всіх операцій живі, відомі і на виклик можуть бути в суді. Знаєш, я швидко в думці перекинув. 40 років тюрми і 30 тисяч карної виплати приблизно. Коли ж згодиться скласти зусилля слідством, то можуть багато-багато скреслити в суді. Могутиць наставляється знов до Волдока. Чи запевнено в моєму випадку, без обману? Так, твій правник ознайомить як слід Почувши відповідь капітана, він помислив схвилинку хвилинку І підводячися, вицідив Нечистий з вами всіма, ходім При дверях повернув обличчя до черниці, що переходила Пам'ятай обіцянку, можливо буду лікуватись від своїх Доберчинала, все ж на остаток тобі повезло «А як надходить мій час?» Призначаються з револьверними патронами виконавців в черзі. Волдок розпорядився до двох помічників. «Заберіть речі і гроші. Супроводим арештованого. Добрігса й Чойса. Зостанетесь до прибуття варти при дверях. Кругло, на повний годинник». Четверо виходять. Черниця чує від Чойса. «Сестро». Зв'язати змія підрядної величини частково можна, я пригадав. Також одного меншого попереду скрутили. Я врадована. Початок з надією. До недужого. Подія стривожила. Дарма, бо наслідок її мені як лік. Хвилі повернулись напроти горя, що й вас мучить». Добрий напрям хвалить Бергем, через острів життя бурями битий на переміну з протилежних сторін. Орсон доторкнувся до його рукава. Вигадали, так небесна сила, мов океан, розкришує кручі високодумності в людей, всіх. Але на черзі великий обвал підмитого Берга. Хто вдержиться? І обвал? Чи похоронить собою музиканта? Для його долі покладемо документи від друзів Джесіки на Терези розважив Бергем. «Я відчуваю всі, всі ми забрані в вихровому крузі», обкинув землю кільцями хвоста незв'язаний дракон. Розгляд і розподіл біди У підвальній кімнаті на дрібних вікнах кресляться гратини, подібні до дієзів. Окремо зліва при широкому столі комісар Кернет потруднений з паперами. А в кріслі для допитів справа кам'яніє Чойс, і напроти нього, пережидаючи, стоїть капітан Волдок. Поряд менший стіл для звукозаписувача і великих течок з документами. Там сидить обрікс. Трохи далі проєкційний апарат. Екран для нього видно на протилежній стіні біля дверей. Кернет починає диктувати в телефон. Нікого не допускати. Зовсім нікого, навіть їх. Поки що тільки я і капітан буваємо там, біля в'язні. Без винятку нікого, поки скажу. Що? Зловився наслідник імператора? Потім, потім, пришлю обрігся по нього. Скінчивши розказ, поглянув на капітана. Прошу, продовжіть. Чойс, чи знайшлася хоч одна з ознак, що вказують, хто такий привид? Наполягає Волдок, перебираючи папери в пальцях. Жалію, не чув нічого. Думаю, із найдовірніших у нас на горі. Його резиденція де? В котрі години там діють? Говориться, що по-другій вночі десь велика баржа обернута в плавучий док для ремонту моторових лодок, збудована двоповерховими складами для інструментів і матеріалів. Там примістилися дехто спортових робітників. Вартові привида оберігають бюро всередині. Так баржа сходиться. Після кріпса схоплено двох нападників. Трохи розповіли. Хто допущений? Знаю, Клепард. Чи немає чого додати? Я вичерпався. До комісара на звіт і по наказу. Коли допитуваний ступає, мов приречник, до великого столу, капітан говорить, обріг собі, зробіть копії стрічки, одну віддати на машинковий передрук для суду. Частину паперів від групи Джесіки я встиг переглянути. Віднесіть на фотостат».